Cansat de ràdio fórmules mediocres que semblen un dir-ratllat? Oh. Cansat d'aguantar el teu jefe tota la setmana? Me'n va paï. Cansat de les notícies pessimistes del dia a dia? Uh, sí, sí, sí. Cansat que et soni el despertador ací del matí? <tot> Desconnecta de tot amb el Som-hi Ràdio Amics, companys, família, tota, primer de tot m'agradaria demanar un fort aplaudiment perquè ara i aquí comença una nova edició del Som-hi Ràdio Show! Uh! Uh! Uh! Doncs sí, si, companys, encetem una nova edició d'aquest programa que es diu Som-hi Ràdio Show i t'estarem acompanyant durant la propera hora en Guillem Viver, en Gerard Font, en Claudi Camp i jo mateix, l'Arnau Molet. Uh, no creure que hi tots, eh, companys. Això comença a ser... Bé, bueno, tots, tots no, perquè falta en tisora, però un dia altre tornarà a venir a fer-nos la sèrie. Que se n'ha fet no? en tisora. Ja oh. està, ja no em sento. Va, adéu. Ara, de adéu, me'n vaig, no <laughs> vull sapigar res. De moment no ve, però vindrà més endavant a, a fer-nos la secció de la seriologia. S'està apuntant sèries, no? Sí, o doncs, té, té vindrà o no, avui, però? No, avui no. Té molta, té molta feina a mirar sèries i quan les tingui totes vistes ens les vindrà a explicar. O és que porta feina. De moment comencem, com sempre, a saludar el nostre tècnic de soc que ja el tenim aquí a l'altra banda, de la taula, preparat i a punt per tocar pius durant una hora. Hola, Guillem, què tal? Hola. Què tal? <laughs> bé, molt com bé. Anem bé, sí, de anant moment bé Anem sí, sí, bé la Sí, sí, sí bé, va, va bé, ha anat bé, anirà bé i tota pinta apunta molt bé, eh? Molt bé eh, Tenim cançons preparades per avui aquest programa, T-Mathos evidentment, evidentment, tirarem de la carpeta que posa T-Mathos eh, som 2014, doncs anirem fent, eh? <laughs> Molt bé, doncs estarem atents aviam què ens punxes, eh? Sí. De moment, nosaltres seguim amb les presentacions. tenem a saludar el nostre xouman i locutor, Gerard Font, que ja el tenim també aquí a l'altra banda de la taula preparat i a punt per realitzar un altre Sumi Radio Show. Hola, Gerard, què tal? Hola, companys. Uh, molt bones, eh? Bona tarda, bona nit, bon dia, Vespre, Catalunya. Bona 8 tal? i 23 minuts, <ríe> una miqueta. Pilar, pilar, eh? Bé, doncs res, tornem a estar aquí, estar aquí, no? Va, ja havia acabat, eh? Havia... No ha vingut l'escapo, prou de... Va, està bé, està bé. Segueixes. Va, segueixo. Doncs no, res, companys, com us estava comentant, eh, bàsicament, doncs, eh, tornem a estar aquí una vegada més per seguir deleitant els nostres oients amb la secció, una de les seccions més nostrades. M'han va no? M'han va paï, no? m'han va, va arribar a, a repaï, eh? Vull dir... Avui <laughs> tenim preparada sí, una nova d'aquesta del on, on, on les hi eh? Per fet, veus avançar alguna cosa a la teva secció, Gerard? Sí, que avui, avui hi ha la notícia. No, l'he fet tantes vegades. Bueno. No, de moment no, un dia ho farem. Bueno, així també mantens sí. l'expectació, no? Sí, sí, sí. Doncs estarem expectants, aviam que ens portes en aquesta secció del Mamba Paï d'aquesta setmana. De moment anem a saludar l'últim component del Som i Re, però no per això, almenys important... Ell és el nostre esteístic, en Claudi Camps. Hola, Claudi, què tal? Hola. <laughs> què tal, Claudi, què tal? Aïta, aïta, aïta. Ara no t'escoltava. Eh? Aïta, aïta, aïta, aïta. Has sentit ta, ta, ta, Claudi, eh? Ai, Claudi, no, no, sí, doncs, eh? Hosti, doncs, molt content, eh? Hosti, veig aquesta taula molt plena, eh, avui. Eh? Sí, sí. sí. I fa got, fa dies que no venia la, venia la veia molt buida, i avui la veig molt plena. Per les zones horesianes la veies buida, eh? Sí, però està bé. Avui us he portat molts estudis, eh? No ens entetinguem més, que avui vaig carregat, eh? Doncs avui tenim moltíssimes coses per explicar-vos, per tant no desconnecteu, perquè durant aquesta hora tindrem dues seccions, Tenem el, el Mamba Paí, perdó, tindrem també l'estudi sí, de camps. Sí, per favor, eh? De mentres anem a saludar tota la gent que ens està escoltant, a diferent de les diferents freqüències repartides arreu de Catalunya. Saludem a la gent del Vallès Oriental, del Baix Ebre, de l'Alp Penedès, de la Terra Alta, de Barcelona Ciutat, del Montsià, del Bages i també de Casa Nostra d'Osona i també a la gent de <coughs> Casa FM, eh? De moment anem a començar amb una mica de música com ja és habitual en aquest programa una cançó que ens punxa ara mateix en Viver Quina és aquesta Viver? Bé, doncs hem recuperat el tema de Clarity del gran DJ Z però amb el remix de Hotlife Life encara li donen un toc una mica més wow, contundent Increïble, fa 20 anys I eh? cúlpidor, eh? eh? Boníssima eh? Boníssima Doncs vinga va, companys, encetem la primera secció d'aquest programa que ens porta com cada setmana al nostre locutor i showman Gerard Font, que ja el tenim aquí a l'altra banda de la taula preparat i a punt per realitzar, per colpir-nos una altra vegada amb aquestes notícies del Mamba Pai. Què ens porta aquesta setmana, Gerard? Doncs sí, companys, eh? hem fet com cada setmana, com ja és habitual aquí al Somi Radio Showman, hem fet showman. Doncs, eh, un petit recull de notícies d'aquelles eh, que tant ens agraden, eh? I si us sembla, sense més dilatacions, ja hi aniria la primera, eh? Què diu així? Titular. Diu, titular. Diu, mort l'home que tenia els testicles més grans del món. Oh. Oh. Oh. <fixi> doncs sí, companys, eh? Ens situem a Las Vegas, Estats Units. Las Vegas, ja és això. Wesley Warren Jr. Warren, eh? Dir, el nom i era així una mica. Jr. Eh, l'home que tenia l'escrot més gran del món. Eh, Xxxt. Sí. O sigui, el, el tamany del testicle no seria el més gros, sinó que seria l'escrot en si, eh? El que seria l'escrot en si, eh? Sí, bueno, ho he repetit una... mateix que tu. Tenia una quantitat de pell extraordinària, eh, podríem dir, no? Uh, sí, sí. Tenia l'escrot més gran del món, uns 60 quilos. 60 quilos. 60 quilos? 60 quilos? Sí, sí. Això no, això no és només pell, doncs, eh? Escrotada, sagrada, Sí, sí. Oh, oh. Aquí hi, hi ha xitxa aquí, eh? Home. Sí, bé, doncs va morir divendres passat als 49 anys, oh. eh? Es va entrebancar oh. amb els seus propis testicles. Sí. Home, aquí hi ha, hi ha una foto fa bastant... Bastant angúnia. Eh? Ja, ja, ja. Bé, des de feia uns cinc anys, el nord-americà, va explico molt ràpidament una història, el nord-americà patia una limfoedema escrotal, una malaltia que provoca que l'esclot s'ompli de líquid. Ah, calla, que ho he vist, sí. això. En el cas del Warren... Uh, el seu sac. Veiu. Alguna diste chovats, En el cas de Warren, el seu, sac, el, seu, no, el seu sac, el seu sac, testicular, eh? sac ah, testicular sí. Creixia més d'un quilo per més. Oh, poteix oh. sonar. Oh. Un kg. Imagina't, eh? 1 kg. No, és, clar, és que en qüestió de anys un t -t tens uns tens <ríe> uns 60 kg, no. eh? Fins a arribar a pesar 59,8 kg. El linfodema escrotal impossibilitava el nord-americà moure's i treballar i fins i tot li provocava problemes respiratoris, que dius... No ja, ho sé. No, es posava la bossa sobre. Però, i eh? es, es topava la boca. A més d'impedir-li... Un moment, que aquesta no la esperava. A més, més d'impedir-li orinar amb normalitat o, atenció, o tenir relacions sexuals. Oh, home, no m'imagino. Oh, wow. Home, quan treus allò, de calaix, eh? han de flipar la gent. Eh? Home. War, Warren, el Warren... El Micah Wardin, eh? Que va passar les últimes setmanes ingressat al Centre Mèdic Universitari de les Vegas a causa de diverses complicacions de la diabetis que patia, eh? O sigui, té collons. Estic peure, No, aquest té collons. Tenia de tot, eh? Té collons. Bé, ha mort de casa a causa de dos atacs que va tenir els últims dies, eh? Sense ingressos i gairebé sense ajudes, el Warren no podia sufracar els centenars de milers de dòlars que costava seva... O sigui, no podia pagar-s'ho. El nord-americà va donar a conèixer la seva història l'estiu passat i el canal britànic Channel 4 el va ajudar amb The Man with uh, the 10 Stone Testicle, un documental... Em <coughs> perdó. Un documental sobre la seva vida que recull l'operació de 13 hores de durada a es va sotmetre per acabar amb la seva malaltia, eh? Sí, sí, el centre la va operar gratuïtament, eh? Aviam mm. riem, però ha de ser un problema, eh? Hi des d'aquí els nostres respectes per aquest, eh, per aquest tio. Eh? Home, la veritat és que... quan 60 quilos. 60, 60 quilos. Eh? Sí. Jo això, doncs, això ho vaig veure en un programa de tele que es diu Malalties Embraçoses, no sé si l'heu vist mai, l'Explora, crec que no. el fan. Uh, segur que l'he vist, però no me'n recordo. Cap, ara. I, I si tenen... sí, els hi han d'extreure el líquid de dintre, eh? És molt oh, perillós, eh? eh? No... Poca broma, eh? Bé, com ja s'acaba la notícia, com diria sí. Matías Prats, fins aquí, lo tens. Podríamos decir que lucho por su enfermedad con mucho dos cojones. Eh? ¡Oh! oh! Sí, sí. Que dur, hombre, que Bé, si ho sabem, ja al segon, que avui hi ha ja, ja molta tela que cortar, eh? I diu així, diu... Un dels acusats de traficar amb cocaïna i heroïna al la seu d'Urgell li passa una paperina de droga a l'altre acusat a mig judici. <susurra> Ja, jo m'atreviria a dir que aquest tio té més collons que l'anterior eh? sí. <ríe> Probablement eh? L'Audiència de Lleida Comban jutjava aquest dimecres Dos veïns de la Seu d'Urgell acusat d'un delicte de tràfic de drogues eh? Un d'ells que es trobava en llibertat Ha passat una paperina de presumptament heroïna. <ríe> a l'altre acusat que està a la presó L'altre acusat està a la presó eh? Ui, pássame, largo, no? I sí, pa mi bo i ho ha fet en el transcurs del judici, amb dos collons, eh? Quan, que era l'únic moment que es deien veure. Eh? Ah, sí. Quan tots dos seien al banc dels acusats. Eh? Un dels Mossos presents a la sala ha estat testimoni d'aquest fet i ha alertat a la jutgessa que ha ordenat el comís de la droga i la seva detenció. Eh? Un moment més tard ha decidit expulsar-lo de la sala... I, i, ha, I ha entrat allà, el, el jutge, allà... Eh? Bueno. <laughs> Home, esclar, li comissa la droga i segueix amb el tema, bé, no sé, no? per diuen que és heroïna, eh. És... Ah, és veritat, és lo que se quema, no? Jo. Estoi es de metser-se, no, no no no no no, no, eh? eh? No estic enterat. Vale, tots els que acaben no en vina, el més bo és la gallina. I és així. Sí. Bé, si us agunanem sí. a la següent notícia, també va sí. colpidora, la veritat és que només amb el titular ia ja paga, eh? I diu així, diu denunciat un conductor amb un tractor dins el vehicle. Ens hem quedat tan estopefactes... Amb un tractor a dintre del vehicle. Que així, que així, Un tractor... Desenvolupa, desenvolupa. Desenvolupo. Un tractor per desballestar a l'interior d'un vehicle monovolum, eh? Això és el que es van trobar, tenim, oh. i tenim imatges... Molt gran, eh? I kep. I kep, eh? Jo pensava que no hi kep, companys. Uh, Penjarem si un cas sí. al Facebook, sí, eh? Sí, que de, de penjar, sí o oh, sí. Això és el que es van trobar els Mossos Esquadra el 13 de març passat, després d'aturar el vehicle a la Nacional 2, bé, bueno, o algun altre. El seu pas per la jonquera, eh?, a l'Embuda. Per un evident accés de pes. No, la furgonera tocava a terra, no? T'anava arrascant. Eh? Després de comprovar que el tractor no havia estat robat, que també hauria estat bé, els agents van denunciar al conductor un ciutadà francès. Oh, peta, cotonyant, eh?, una mica... Eh, francès, eh? Que aquell i que té la boca aquell tiu. Bon dia, hem hem d'investigar. No estudi de camp hi ha de Cotunyan, aquell, ah, i am al peda Cudonyan aquell. I hem que té la boca. No l'has vist mai per no. no. de 3? Lo junquera de peda Cudonyan. És que jo Ah, és el que parlo de russo junís. Oh, el roussouyu. Eh? Ah, ja sé quin no voles. Don jaquet. Bé, per conduir massa pes i per una mala estivació de la càrrega. No veis a punt de finia. Ni, ni se ve que no. No ho costia posar-li multa, vaia. Ah, sí. Després de descarregar el tractor i abonar l'import -li de la denúncia, l'home va poder tornar a circular aquest cop sense el tractor, eh? portava un tractor, com deien per desballestar a l'interior del vehicle monovolum, cosa que a mi, llegint la notícia sense veure la foto, em costava molt de creure. Si jo m'estic imaginant una formidata amb les portes obertes i que sur no. surt un tractor per darrere. Bueno, això sí. Aix I és que, si no, no m'ho sé sí. imaginar, d'una altra sí. manera. Sí, sí, bastant això, eh? Bé, al principi també van comprovar que el vehicle no hauria estat robat, que, que així era, vull dir que no... Bé, i si estem anem no al següent... No sé si tenim algun problema tècnic, sembla que no No, no, no, no. no, no, no. no, no, no. Bueno, doncs estigui que em pogués sentir una mica, eh Que no sé Bueno, molt poc, eh Hi <laughs> ha ja? una mica més? Sí? Ara? Ara tampoc Doncs va, seguim ah, sí, sí. No, seguim, va uh, La quarta notícia de, del dia que us porto avui, companys, diu així Diu, recorrent diverses multes, identificant a su madre muerta com conductora oh, això és no tenir escrúpols, eh, senyor? Companys, segons fonts de la policia catalana i que, segons s'ha pogut saber ara, el juliol del 2008... Un Altrem dels... dit Mossos d'Esquadra, sí. Gossos de l'Esquadra. Ui! Uh, sí, els quissos, que diu molta gent. Sí. El juliol del 2008... <ríe> el sí, sí, els quissos. Un dels imputats de 58 no, paridor, anys va ser captat eh? a un radar a Llagostera circulant el més veusat de la permesa. Dies més tard, el mateix cotxe va cometre dos infraccions més a Porreig i Llagostera. Fins aquí normal. Sí, sí. Vull dir, de coses, cada que, dia, eh? coses que passen. Bé, eh, els Mossos d'Esquadra han imputat un matrimoni de Barcelona per recórrer multes de tràfic, identificant com a conductora a la mare difunta d'un d'ells. O sigui, allò que jo em enganxen massa ràpid amb el cotxe i, pum, i poso la mare de conductora. Ells van fer amb l'únic petit detall, que la seva mare era, morta. Morta. era morta feia oh. temps. Clar, els Mossos... Eh, van realitzar gestions per identificar i detenir la presunta infractora, però van constatar que la data de defunció de la dona era anterior a la primera infracció de tràfic. Un petit detall. Mal trobat, també. Mal trobat. Ja, digueu-me a la persona, eh, perquè se m'estan acudint moltes coses. Perquè, sí, fins que no et van a denunciar, no et se de que la persona que ha denunciat està morta, vas posant allà gent i, au, no? Anar fet. no? Te'ls inventes, no? Clar. Cada un diferent sí. I quan et vindran a buscar Tanc no, no ho prens La multa te l'han ficat a un cotxe no? I si aquest cotxe esteu Ja pots anar ficant No, però pots dir que és el conductor sí, sí, però dius No, no, no el portava I el portava tal Home, si fa 10 anys que està mort Igual no col Clar, però no se n'entenen Que fa 10 anys que està mort Fins que no ho van a buscar a casa seva I fins I... que no I... veuen el certificat de I no, home, no veuen. Fins que diuen Vale, doncs enviem la multa Al tio que portava el cotxe Però I més I quan posen la seva direcció A l'ordinador Diuen tu que... uh, Rip uh, defunció no, però diré no si la dona hagués mort després de les infraccions mm, se les carregava la dona no surt però... defunció no surt de funció, el que està dient és que no surt de funció i tu l'envien, no paga, li l'envien en recàrrec no paga, no sé què, al final quan la van a buscar per dir-li tu, és que si no pagues, t'ho fotrem del compte, és quan diuen, ah, és que no té compte, és que està morta, saps? Però fins que no ha passat tot això, imagina la multa que et pots saltar Bé, no dic res. Sí. Bé, Claudi estem eh, <laughs> <que em> prento... <laughs> fent potser una mica d'apologia de la de delinqüència de... No volem que ho feu a les vostres cases, eh, però, però si ho feu hi ha aquesta opció I si ho feu i bé expliqueu que igual eh? com va si us demanem a la número 5 que diu així diu un dron un dron que tot què que passa a dron dron sí és una nau és una espècie d'ovni però que sí que està identificat eh? Bé, un dron intenta entregar un paquete de cocaïna en una prision de Brasil eh? oh, és la tecnologia la tecnologia aplicada a les bèsties pardes sí, la eh? sí uh, el, el dron transportava 250 gramos oh collons oh. ha carregat eh? de cocaïna home <laughs> i tant Bueno, no sé quan va el ara mateix, però... L'última sí. vegada que... Carillo, carillo. Carillo. Uh, el dron transportador... <ríe> no sé, no, no ho sé. Com I ja han hagut aquí unes mirades... Malparides. Sí, Mal sí. El dron transportador... Sí Mira, que... posats a fer coses il·legals, si ho vol dir pel Facebook, quan <ríe> quan, va... <ríe> quan està, quan està. Va, sortir d'aquí... No, i si ha... No, i si ha... No, això d'acutitzar a bolsa, això, tu? no? No, i si hi ha alguna... T'imagines, cara, els veus a tu d'aquí? Jo la tinc com a aparato, I si hi ha alguna oferta a l'última hora, sempre... Dos per un, eh? Dos per un, doncs va, som-hi, no? Bé, el, el, el dron transportava 250 gramos de cocaïna, com he dit, i consiguió... Arroj, consiguió... Alert, alert! Ja eh, ho veuen. Consiguió arrojar el paquete en el patio de la prision, eh? Bé, el personal... Invent, això, eh? eh? El personal del centre penitenci... Qui l'ha Ah... ah. ah. I hi ha un tio per mitjans els arbustos amb un comandament, eh? Ha tingut eh? el cel. Sí. El personal, el personal del centre penitenciari São José do Campos de São Paulo, eh? Quin brasileiro. <laughs> he tingut Gile, que flipes. <laughs> és que he tingut contacte, és um, Amb Neymar. Amb Neymar. Eh? ha interceptat el dron que intentava intruir el paquet de cuina a la presó eh? les autoritats penitencieres han identificat els interns que estaven esperant rebre el paquet Clar, tots estaven a les 12 Menciós, en el pati el principal eh? tots mirant el cel i què foten aquests eh? i apareix allà un però el piloto que controlava remotament el aparato no ha sido encontrado el dron transportava aquests grams de cocaïna i ha aconseguit tirar el paquet al pati de la presó segons informa la Folla de São Paulo eh? que no és la Folla, no és una dona de Sao Paulo és, deu ser un diari Uh, sense, embarc, sense embarc els fusionaris del centre uh, van aconseguir requisar la droga i capturar l'aparato no, no, l'aparato del dron en si però això no van trobar qui l'envià l'enviava eh? vull dir que en principi han suspès visites als pavellons i han enviat el paquet a l'institut de criminologia que llavors, bueno, no sé què faran, analitzar-la, no ho sabem Què fan de tota aquesta droga que comisen. Mira l'altre i hi vaig sentir una notícia sí, que deia sí. que hi havia tanta droga a les comissaries dels Mossos d'Esquadra que no sabien què fer-ne en sèrio, en serio, tanta droga comisada que diu que passes per davant d'una comissaria anant i pilles un colocón allà de tot el que tenen sí, sí. allà amagat que, bueno. sí, sí. bé, i com a última punta aquesta notícia, companys eh, segons el diari Brasilany mateix els interns havien intentat amb anterioritat utilitzar palomes mensajeras per a enviar oh. i recibir paquetes això ja ho havies sentit he de dir que és bona, tio sí, sí, sí, sí, sí. Primer es fan senyals de fum, eh? I després... Vec eh, un bany, anem a, a la... Ah, exacte. Anem a, les, a la penúltima notícia que diu... Que aquesta és de, una mica una notícia 2.0 que diu, necessites orinar a una pàgina web indica el bany que està més a prop. Oh! <ríe> com, com a banc, com a lloc per orinar? Bany bany bany bany, ah. bany, bany, bany, bany, bany, bany, bany. Podríem orinar-nos en un banc? Sí, home, és que quan vas... Bueno, okay. no bueno, sé si sí, queden molts bancs o queden pocs bancs, o... <ríe> que ja no sé com va. És <ríe> un que s'hi sí, posa a pixar, sí. Sí, i sí. torna el teletre de crèdit Bé, uh, si tens la necessitat d'orinar i no saps on, això et pot passar un lloc uh, al mig del bosc suposo que no funciona gaire no. perquè pots pisar tot arreu Exacte. No, però uh, hi ha un lloc internet que es diu AIR uh, Ja m'espera't, eh, que ara ens trobarem mal quant. aquí eh? Sí, AIR BNB i si no és així ja ho anirem veient eh? això. En principi sí, Bé, la idea baixa, o... va sortir de sí A, I, R, P, N, I, P de Mama P, I Què? <laughs> A-I-R, sí. AIR, P-N-P. p No, P-N-P. Ah, ah, ah, que serà una freqüència d'algú. AIR, P-N-P. PN sí, sí. AIR, PN PN CO, At the place to pee. Doncs ja ja At the place to... Fé to yeah. sí. Sí, se'ls va sí, acudir és. la idea. Dos ciutadans de Nova Orleans, eh? Que... Find the place to pee. Sí. Collonant, això, eh? Està sí. buscant, eh? Aquí, Hòstia, viam, aquí, aquí, aquí al voltant. Que, sí, què busquem? Expliquem-ho així interactivament. Sort sí. un mapa mundial, eh? Fins aquí. Mapa, ja sé, com el de Google, no? Vas ens ampliant, ens anem apropant. Sortint, anem cap llocs. a Barcelona. Posem on som ara exactament, que... Bueno, suposo que ja ho tots. Ah, sí. Estem a Sant Hipòlit no cap... cap... de Ultragán no hi ha cap punt, eh? No hi ha lavabos aquí, eh? No hi ha cap punt, eh? Osona no hi ha cap punt, eh? Que tenim un dos metres, però... Bé, bueno, i com he comentat, eh, són gent de Nova, de Nova Orleans, per tant, supos Potser... que si vas a Nova Orleans hi haurà alguna cosa. Eh, mirem a Nova <ríe> Però sí, Barcelona que... n'hi han dos, eh? Ha Barcelona, Barcelona, ha dos, o o dos, O sigui, hòstia, sí. pot estar molt lluny eh, del lavabo. Hi sí, pot estar molt sol·licitat, també. Eh? Barcelona, ciutat, en veig dos. Uh, <ríe> Un al sí. port i l'altre al la la En aquest sentit, que penses que s'hauria de treballar una mica més al tema de Barcelona. Però... <ríe> Home, és que la gent es concentra aquí i tinguin greus problemes, eh? Home, no sé. Home, poca broma. Bueno, no es, eh, su Suposem que està en vies de desenvolupament la web. Sí, és saber. un tema que està desenvolupant. I bé, eh, ells coneixien bé el problema perquè durant el carnaval, eh, carnaval a Louisiana, Estats Units, al sud d'Estats Units concretament, van trobar aquest tipus de problemes per pixar. I com que pixar està, a qualsevol lloc, està penat en presó, eh, bé, va en presó. sí. Sí, sí. Van sí. Vam proposar connectar a persones eh, amb gent disposada a compartir el seu bany. Ep! Oh. Ep! Oh. Que Però podem anir a pisar que algú. Espera, espera. espera. A canvi de diners, no s'ho Bé, el nombre de places disponibles pel moment és reduït, com us explico ara, i en gran part està concentrat a Nou Orleans, que n'hi uns 30. Si ho mires bé, Arnau... Sí. uns que... Nou Orleans, a quin estat està? està Bueno, està allà. De está quina estat és New Orleans? Deu estar gustant el buquerque. No, a la dreta. Cap a l'altra banda. 30, Louisiana, va, Luciana, a la Louisiana hi ha la ja 30 lavabos. És un lloc on no es concentra més lavabos de no tot el a món. Ah, sí, hi 30 sí. lavabos. Sí. A New Orleans està a patat. 30 lavabos. Bé, les però... ofertes uh, sovint provenen de bars, uh, oficines o inclús particulars que presten el servei de deixar de convertir el seu bany. O sigui, val a dir-ho, eh? Bé, l'ofreixen uh, de forma gratuïta o bé per un màxim de 5 dòlars. Aquí hi en calés, ojo, ojo, ojo, eh? Bé, al uh, principi la interfície en qüestió intentarà doncs, anar evolucionant, actualitzant-se i demés. Per tant, en principi la cosa ha d'anar endavant, eh? Vull dir que... Està força bé, la idea m'agrada, eh? La veritat. Home, més original, s'ha d'admetre. Sí. És bastant original. Sí, sí, sí. I bé, que... com vanys, eh? Bueno, si voleu, Algú doncs, us, us més, dic el no? carrer exactament de l'Eixample que es pot anar... Un diner a, fer, a pixar tots allà, agafem el tren. O sense gràcia, amb una, amb una, amb un en un lloc que es diu fishop. Fishop. Fishop. Bueno, això, si es n'és distribuint, tu t'estaries pixant i diries on tinc el lavabo més a prop, al mig d'un carnaval, saps? Pum, que vale, que trobes un bar. Ara sí, perquè al carnaval trobes tot el pixar per allà. Sí, de fet, és veritat, però si sí. potessin la prosa... Si ha Home, després ho he de pensar allà. Bé, com abans, eh? Jo, aquí, ara hi ha posats a dir notícies. Tinc l'última notícia, si us sembla bé. No sé sí. si tens algun comentari més No, no, ja està, anava mirant aviam aquí L'altre lloc que veig és el Red Talent eh? Que vindria a ser, no sé el... Ah, el, el Mare Magnum, el Magnum. El mar -ma el mar -Magnum. També es sí, pot sí. pixar? Sí, sí Veus? Sí. Doncs anem a pixar el Mare Magnum sí. Bé, al mar, eh? Lluny, Bé, com van, però... el eh? número 7 i última notícia d'avui També fa una mica de referència al 2.0 I diu així, diu Crea un banc de dades per 160 anys de vídeo I 121 billons de fotos oh! L'empresa espanyola que supervisa operacions empresarials al país ha introduït una marca al llibre del Récord Guinness. Eh? Vull dir, és un rècord Guinness al crear uh, l'almacent de dades més gran del món. Eh? 12,1 eh? 12 petabytes. Petabytes. Petabyte. Uh! Eh? Agafa-t'hi. No petabytes. Uh... Algú sabia el que era? Uh, no. Sí, un peta és 10 a 15. Un peta és 10 a, 15. 10 a 15. No, no pensaves de la 15... quan tenies 15 anys. Eh? Són terabytes. Ah! Tera no, un tera, un peta és el moment. Un peta, un peta sí, ara ho ha dit. Quan un peta és molt, eh? Deu a 15 o deu a la 18 no? a la 24, no ho sé. No, tant, no tant. Un peta és un millor de gigas. O oh, això ho diu aquí. Un pot de ser o no pot ser? Pss, pot ser. Tot pot ser en aquesta vida. Hi eh? ha ja, quilos, omegues, de... omegues, de no. gigas i petes. És igual, ja mos és igual. Bé, en fi, doncs bé, no, eh, 12,1 peta eh? petabytes que ens diu aquí són 13 milions i mig de gigabytes exactament quadriplicant el magatzem o sigui el més gran magatzem que hi havia fins ara quatre vegades, per quatre l'ha multiplicat el magatzem en qüestió recull l'espai necessari per guardar més de 160 anys de vídeo en alta definició buah, quasi res aquí valdria 121 bilions de fotos al Facebook i 72 trillons d'operacions al mercat financer si és al mercat financer meu són molt ràpid eh? treure 50 euros mm, depèn i sí. ja està un gintonic, i treure'n 100 uh, pagar un altre gin tònic una birra, un gintonic, eh, sí. una birra eh? una bé, uh, bé s'ha utilitzat en una plataforma molt novedosa i en principi doncs bé ara ja consta el, el rècord Guinness amb la qual aquesta empresa doncs, té aquesta medalla fins que no surti un altre i peti tot amb una altre peta bai d'aquests peta bai en principi amb aquesta peta notícia companys bah, això és tot eh? ho petem tots ho petem perfecte amb il·lusió Mol bé, Gerard, doncs eh, ens has culpit eh, amb aquestes notícies del Manpapaí. La veritat és que... Avui hi havia qualitat, i s'ha de reconèixer. Hem de dir que la setmana passada en Claudi va substituir, ho va fer bastant bé. Eh, em va però... avisar abans de venir, eh? m'ho va explicar. Sí, sí. sí. sí jo, no, jo no el diria de pitjor que pirri em va dir diu que sàpigues que avui jo et substituiré i dic, bueno, et es prostituo esta tu. Es que doncs sí. vinga va, seguim endavant amb el programa després d'aquesta secció del Mamba P.I mentre esperem que no arribin Claudi amb el seu estudi que ja està aquí preparat, no Claudi? sí, sí, sí, sí, sí vols avançar sí. alguna cosa el que vindrà en aquest estudi? Uh, bueno, que parlem de noves tecnologies eh? noves tecnologies? Sí, sí, sí. Molt bé. doncs estarem atents aviam eh, en què consisteix això les noves tecnologies que ens ha avançat en aquest titular mini titular de l'estudi de camps ja anem a escoltar una mica de trens, no?, pel que em sembla, bé. Una mica de Ferri Corsten amb el Life Forever, amb les veus d'Aruna. Té mafo, no? I tant. and that un estudi? Opa, en Camp Namstar. Has fet un estudi? Has fet un estudi? <sup> sí. Estudi de, de què? Estudi de Camps. O de Camps, collons de Camps? De Camps de què? Amb Claudi Camps. Opa, <sup> en Camp The Future. Doncs vinga va, companys, ens adem la última secció d'aquest programa important, una secció que ens porta com cada setmana el nostre estadístic i locutor. A... que ens portes aquesta setmana, Claudi? Uh, aquesta setmana no porta moltes coses, però he d'anar ràpid perquè se m'està quedant la bateria del portat i em quedaré ah, sense... Davant, doncs. <laughs> sense... Um, la setmana passada us vaig parlar de les... Us vaig ja. dir us parlaria de les Google Glass. Sí. Ai, Glass? Sí, no. sí, Google Glass. Són una espècie de com d'ulleres així de realitat augmentada, diu, eh? que, sí. que, bueno, es veu que servirien una mica com serviran en un futur i ja comencen a servir per, per fer com de metge de capçalera a casa teva, eh? Representa que, que t'analitza amb aquestes... Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Li, li, dones, li dones un com una, una, una anàlisi de sang i d'orina, li, li poses en una espècie com de proveta, val? Ell ho analitza i envia els resultats i en menys de vuit segons eh, diuen doncs, si tens una infecció o si tens alguna cosa. Amb això s'estalviaran doncs, moltes cues d'ausència, certament, eh? Sí. Sí. No, a més, una no, vegada és no, important. No, no, no. Google segueix innovant, segueix innovant està l'últim crit de la tecnologia. Um, clar, per fer això necessites tenir una bona comunicació interplanetària per internet, no? D'internet, diguem-ne. Sí. sí. Uh, I he fet un estudi sobre quins són els països on tenen més internet. Eh? Bona, aquesta. Uh, aquí a, a l'estat estem uns... Hem passat de 4,9 megabytes per segon l'últim any, hem passat de 6,8, bueno, hem pujat, i ha països que han baixat. Sí. Uh, el primer lloc està Hong Kong, segon puré del sud, o sigui, Àsia ens passa la mà per la cara, tenen 65 i pico d'això de baixada o de baixada. De, de, que, de, pujada, de, de consum no sé constant? Uh, sí, ara m'has fotut, tio. No inventes, sé. no inventes. No jo no tinc idea. Eh? Uh. No sé. Bueno. Hòstia, que no tinguis idea de tu, també és... No sé. Sí. Un bueno, sí. bueno, com tu de les noves no, tecnologies. Sí. Bueno, claro, això no. que diuen quan a tu et penes DCL diu. 30 MB, no sé sí. què, poses això. No? A Hong Kong en tenen 65, que és el lloc on en tenen més. Als Estats Units, per exemple, en té 37, si no m'equivoco. Sí, 37, i aquí bueno, estem a 6,8. Bueno, anem fent, ja, ja, ja, ja arribarem. No? Però bueno, allà que et deus connectar i deus anar com un tiro, eh? això sí. Um, I bé, bueno, clar, és que si, clar, si volem tenir moltes coses d'aquestes que vagin per internet, necessitem una bona connexió. Si no, ah, però si sí, no, la mitjana, no. m'estàs dient que aquí a uh, l'estat espanyol tenim, sí. quant, 6 megas? Sí, sí, alguna cosa. Sí. De mitjana, de, de connexió de velocitat, a cadascú a casa seu. Vale. Yes. Vale, m'ho crec. Vale, perfecte, perquè jo a casa meva en tinc 10 i és una misèria. Oh, perquè és tu... Bueno, 10. En tinc 10 de, de, de, de segons telefònica, en tinc 10 però no t'imaginer. De reals, guas. De reals això, sí, depèn del dia. 7. Que està, si estàs. molt de llet endins 10. Van en un fi, eh, uh... uh, si va pujar la cosa i podem ah, ja començar ja. a tenir una seria una mica de fibra Fibre òptica també podem hey. fer servir una aplicació que ha sortit nova pel, pel mòbil, eh? una app que en diuen, eh? Hey. Que també et diagnostica enfermedades i coses d'aquestes. Ah, sembla que tot va cap aquí, eh? Uh, té un particular mètode de biodetecció, d'acord? Que, bueno, i, i compres un accessori que val 20 euros eh, perifèric, que li poses allà i li poses com una substància, I li poses com una substància, val? i bueno, això també com si diguéssim d'orina o no sé què i com una espècie com de microscopi val? envia l'aplicació, el, t'envia els datos d'allò amb una base de dades o el que sigui i doncs, et diu doncs, si estàs fotut o no estàs fotut oh. i clar, també amb això doncs, es, es poden fer idea de, de proliferació d'epidèmies i aquestes coses doncs clar, llavors si, si tothom tingués aquesta aplicació i la fes servir doncs, com, com, com qui fa servir a WhatsApp eh, uh, bueno serveix i també t'hauríem cues d'urgències, també, eh? Jo no t'ho perds, ara, bé, bé, ara bé. estava provant una aplicació que em vaig baixar l'altre dia, ara et dic aviam exactament si funciona o no, però es tracta de que tu tires una foto a l'ull i et diu aviam quin tant percent d'alcohol uh, tens en sang. Bueno, això ja no <ríe> En Bena, eh? Jo estic mira, parlant de coses sèries. Mira, està, eh? està analitzant, eh? està analitzant l'ull, m'acabo de tirar una foto, està analitzant sí. el meu ull, 80, 100% completat. Alcol, 100% d'alcohol. Diu... Se nota que eres responsable y te toca conducir, porque no has bebido nada. Oh, déu n'hi do. Déu -do. O, o estás trabajando o no te queda dinero para cubatas. Molt bé. No sé, podem em provarlo... Ha, ho ha clavat bastant tot, eh? Ho, ho clavat, bastant <ríe> tot. de eh? dir, eh? No, no tengo dinero para cubatas. Sobretot aquesta. Ja, uh, Claudi, anem a fer-te la prova tu mateixa, aquí, in situ, Uy, oh, eh? Av avui, avui que no he dormit i porto no sé quantes hores d'esperc, possiblement sortia com taja perdut, eh? Però bé. He mirar la càmera. <ríe> Hola. <ríe> Obre-lo! Val dir que ja, hi ha aplicacions molt, molt estúpides eh? Però jo ja. us parlo d'aplicacions sèries eh? No, perquè hi ha Escolteu-me, ara ve el... el... el... Això sí que us agradarà no, no. Vosaltres no. heu vist aquella peli que es diu Minority Report? Sí. No. sí, surt en Tom Cruise allà movent els dits i li van sortir pantallassos i això. Doncs això ja està aquí i oh. tal. Sí, eh, és una passada, eh? Amb uh, hologrames han... i coses. Bueno, hologrames no ho sé, però han creat uns anells, uns anells, va. així bastant bastant molons, eh, que són anillos inteligentes. Ho peten, eh, ho peten, Concretament els hi diuen ring, sí. Es va que van oh. estar un any allò pensant el nom i van dir, tu, es dirà ring. I... Són anells i es diuen anells. Sí, està bé, està bé. convertirà, convertirà eh, la nostra mà en un comandament a distància, val? Oh. per tots el que són els anells electrodomèstics de casa i aquestes coses tu oh. un té com un, un pilot ascensors i coses jo que sé per exemple la tele doncs podràs baixar el volum només movent el dit eh, jo què sé o baixar les persianes si, doncs, si estan automatitzades i aquestes que coses que eh? no? bastant uh, bon aquesta al final amb un, amb un anell doncs podrem fer vàries coses o amb diversos anells cada un suposo que comandant un electromèstic diferent però home ha de molar, a casa teva el sofà i anem eh, molant els dits allà. i t'has de sentir bastant... Eh? Un moment, ara... Un ara... Però, perdona que me'n vagi una mica per les branques, una cosa de gaire res a veure, però és que m'ha vingut al cap, saps què vull dir. M'has de sentir que el, el papa de broma antic, no el nou, aquell que ja bé estava mort, o sigui... Van un, un, un, un, bueno, que ja ho que està, va eh? en no? En Ratzinger. No. Ah, no, aquell que està perdut a no ser. El Ratzinger sí. aquest, sí. que es veu que... El rei, que aquest... Que es veu que anar, ha anat a l'Àfrica i diu que que els ja ha dit que el condó no prevé talcida. No condó. Ah, no? Bé, va, va fomentant el bo, allò. Bé, Sí. Molt bé, molt bé. Ja està, eh? Devia fer un estudi molt exhaustiu sobre... Va venir al cap i m'estava debatent entre la vida i la mort per dintre i he pensat, ja està, ja ho he dit. Té tela. No, va fent el... Diguem-ne que està om... Fent amics pel món. Sí, també... Em, um, pos doncs això, l'anellaquet, doncs, jo que sé, per, uh, tall d'exemple, doncs resulta que si tu neias tant tranquil pel carrer, et dibuixaràs un sobre aquí a l'aire i et s'obrirà un correu electrònic al mòbil i podràs fer moltes coses. Uh. Sí, sí, sí, sí, sí. No, però però no? Això ja està aquí, eh? Mm. és, ja aquí, eh? és, és A la volta de l'esquina. Per postureo eh? serà lo más. Veuràs la gent que porta ells falsos d'aquests amb un moment dits i dius, hòstia, mira aquest, eh? Ah, té l'anell, eh? Aquest, aquest, té eh? eh? Sí. Però bueno, eh, senyors, això és... Vostè, estem preparats com a societat per a tenir tot això, Google Glasses i ells i coses. Oh, eh, jo encara no m'hi veig, amb flòstia d'aquests, no? La tecnologia, saps que es regeix per la llei de no sé què, ara no me'n recordo com es diu, que és allò que diuen que es va augmentar exponencialment. La llei de mur. Ah, això, la llei de mur. Doncs la llei de mur, eh, pensa que pronostica aquestes coses i 50.000 coses més, eh? Pensa que en qüestió de pocs anys no aquí manells i hologrames i coses, eh? Heu vist, heu vist els, els hologrames ja vaig intentar tirar endavant, però no. Heu vist els skaters aquells que ja van sense rodes, tio? És un què fake. Dius? és un fake És un fake. Sí. No, és okay. que no he buscat informació, volia buscar-ne, però no n'he pensat. skater que, que fan, volen? Sí, sí és, és, no. jo vi, havia vist fotos de tios amb un... Jo pensava, com s'aguanten, no ho sé, però clar, que volia com que treuen coses que no saps És, mentida. Ah. és mentida. És mentida. Opa, saps és que molaria? Home, sí que molaria. Molaria, eh? <laughs> Molar, molaria, però... Ara t'ho miraré, com es diu, però no, uh, no ho sabem, no? no, no? sé, no sé, fly Heu skate vascú. o jo què sé Skate, no sé. skate sin ruedas Bé, anem a l'important, anem a l'important S'ha fet un estudi eh, respecte a internet i respecte a la pornografia No és el primer estudi que fan no <ríe> Molt bé, m'agrada, m'agrada No és el primer, m agrada, m agrada, no és el primer estudi que us porto original Relatiu a aquests dos temes, però bé, s'ha fet un estudi Que el, el que conclou és que Veure pornografia a internet, cosa que no fa mai ningú no. No? Afecta a la memòria Senyors. La millor o l'empitjora? Senyors, senyors, senyors. l'empitjora. L'empitjora? Uh... Sí, sí, sí, sí. De què parlàvem? Uh... <laughs> Concretament, no, us... Ara està a fer gràcia, aquí, eh? <laughs> que passa a <laughs> Uh, resulta, resulta que un tio que es diu Christian Laier i els seus col·laboradors han fet un estudi uh, que l'han publicat uh, després d'observar que algunes persones que consumeixen pornografia a internet no disfruten tant com s'esperava com s'esperaven uh, sinó que es queixen de problemes com, com oblidar cites importants uh, abandonar tasques laborals que, importants uh, descuidar les seves parelles, etc. etc. Tot això per què? Per què, doncs perquè... Porque... Biografia... Oh, ara hauries d'haver dit no sé. Es oh. veu que... No, no, això ho atribueixen a una funció cognitiva que es coneix com la memòria de trabajo. Eh? Aviam, el que seria que estan tan pendents de la pornografia beniternà que s'obliden de la... <laughs> jam, jam, jam, jam. Deixem-ho a la cosa. És, és el bàsic, que havia de llegir això. Jo de memòria de trabajo no sé res, pot pues, ser eh? que ella dita que diu me fui a por <laughs> Sí, bé, no com hi ha un... Això sé què vull dir. <ríe> sí, eh? expliquen que, que el bon funcionament de la memòria no, de eh? treball eh? s'altera fàcilment per la, per la interferència de diversos factors, com en aquest cas eh? podria ser la pornografia a través de la xarxa. Eh? Sí. Però, però bé, bueno, han hagut de fer un estudi, per això. Eh? Ja, ja sabeu que us porto sempre estudis d'aquests així una que són tonteries, però bé, que, que hi ha gent que es dedica a això, eh? que fa aquests estudis. Sí, sí. Eh? Eh? Ja i també aquesta cobren no eh? aquesta gent cobren tu, I, no i, aquesta això, eh? gent, i a més deu cobrar eh? sí. uh, seguim amb tecnologia eh? el que són estudis d'aquests xorres ja passem um, ho tenia aquí eh? sí. atenció un inventor català eh? uh, ha patentat bueno, no sé si ho ha patentat però ho patentaria L'Oriel Cusola Ah, d'aquí a la plana Un investigador català de 29 anys Ha patentat una substància Que permet modificar de forma instantània Les propietats dels productes de cel·lulosa Que vulgarament és conegut com a paper Ah, a productes de cel·lulosa Friquis Sí Paper Convertint-los en impermeables És a dir, els pots mullar Els pots mullar amb aigua això I segueixen podent s'escriure Pots repetir això? Pots repetir la idea última? Sí Uh, s'aplica una substància a no, un paper okay, okay. que no escoltes, que no escoltes sí, que escolto, però no he entès si és un paper que es comordeix que impermeable o. Un no. paper que... apliques una substància en el paper o que sí, et troba en qüestió, és igual sí. el que sigui i ho pots mullar però es no es mulla no es mulla diu ara que havia après a dir penícula diu ara en diuen flim ah. fa, fa, una, fa una capa és eh... nou, aquest també és nou sí, eh? oh, és nou Fa una capa digues, digues, uh, que li proporciona propietats hidrofòbiques, és a dir, repel l'aigua. No, però no afecta el paper, amb el qual tu pots seguir escrivint i no passa res. Val? Hosti, i el bòlim a patina? No, aquí està, ho ha patentat tot i es veu que no fa mal el paper, a sobre és biodegradable, es pot reciclar... Està molt bé. Uh, no, no, en veritat és, és, un, és un abans, és un avanç. Uh, i bueno, no sé si el tio es farà d'or o no es farà d'or però bueno... Home, és bona, és bona Home, es veu que està fet amb, amb sí. productes naturals, a partir de productes naturals i enzimes enzimes, eh? sí. uh, eh? no seria uh, el, que, el que fa que no, no utilitzis doncs, productes químics nocius o jo ja què sé, que sempre hi ha el, el pro no? o la contra no? del, del, del problema doncs sembla ser que no això és, és totalment natural, després es pot reciclar paper resulta que, bueno, suposo que per papers importants això, doncs que si es mulli, doncs que no es mulli Anava no, a dir, bueno, per prendre punts a dintre l'aigua, no. També, també està bé. No, però hi ha, hi ha pisos que escriu dit a l'aigua que s'havia inventat, poc, però clar, després depenia del paper de tot això. Però ara, tu tens un paper, pots mullar i després pots seguir escrivint a sobre. És... I no passa res, no? I no passa sí. És fascinant, sí. eh? És fascinant, és fascinant. fascinant és bona, és bona. Sí. No? Uh, està bé, no? M'ha fet gràcies. I més és català, no? Has dit? Sí, a més el tio és l'Oriol Cusola. Eh? Veus que bé. Uh, aquí sí. Un veí de Rupit, deu ser, eh? Sí, sí, sí. I bé, uh, jo fins aquí m'he fanyat molt perquè saps, se m'acabava la bateria eh? Això de les bateries sí que haurien de... Inventar alguna cosa, eh? perquè sí, a mi invent, el mòbil Inventen, veus, uh, skates que floten sí. i coses d'aquestes, però una bateria uh, que duri més de dues hores no l'inventen T'he dit que aquí. estic mirant això, l'eskate aquest que flota i sí que sembla una mica estafillet, eh? És del palo El que passa que bueno, intenten fer-t'ho creure així amb càmera lenta i aquestes coses Home, seria ben parit, molt ben parit Home, hi ha uns vídeos que ho sembla ben bé, eh? que, que volin amb el... És aquest el, el que havies vist tu o no? Sí, jo, jo havia vist una cosa així. O sigui, si t'ho havies cargut. No sé, eh. Jo és que ho havia Home, vist, però no, no, havia, ver, a, no, no havia buscat res d'informació. No es veu massa real llavors. tot això, eh. Aviam, estaria molt bé. Estaria bé. Estaria, estaria bé. Potser algun dia ho explicarem aquí el som-hi, eh. Sent-ho sent per aquí, sota la zona hard. Ah, ah, sí, uh. la zona hard, això, no? Sí, no? Ja sí, pensava jo amb què fem, ara. Sí, acabem de, de matar el temps que ens queda acabem de matar doncs amb una cançó de Hardstyle, que ens agrada molt eh? Aquí comença La Zona hard Welcome to the archive You are now entering Zona Hub Molt bé, doncs eh, Anem, doncs això, acabant ja el programa eh, Moltes gràcies Claudi per aquesta secció que ens has fet de la de camps Ens ha agradat molt, molt eh? Nosaltres ja sí que ens despedim amb aquesta cançó de el ara mateix ens punxaran vi bé i marxem, però sense dir que ens trobem la setmana que ve i també que ens trobem eh, doncs, al, al Facebook, al Twitter estem per tot arreu, a la nostra pàgina web a una pàgina web que hem decidit que la renovarem eh, i la tirarem endavant, uh, no sabíem si matar-la o què fer, al final hem decidit doncs, que, que li donarem una manera de vida, per tant si voleu entrar de moment encara no està actualitzada, però ho estarà eh? I res més, donar-te una forta salutació de qui hem estat parlant, Guillem Vivert, Gerard Font, Claudi Camp, jo mateix Arnau Molet, i res més, ens trobem la setmana que ve. love threat with honor choice you are right there in your own nightmare <laughs>